אחד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודאה מטעם המועצה לחיסכון במים אזרח, אל תבזבז מים חסוך במים חבל על כל טיפה התגלח עם קולה התרחץ עם פרימה דונה חפוף את ראשך עם אורנג'אדה ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל ריאו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס בכלי מטבח שלישיית ארבעת החמישיות והכתב פינצטות עם העפעף של פיפי פברמן והפאפס והממליגס ולהקות חביבות אלו נבחרו על ידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג ועד אז, מה בפי המפרסם? הודעה חשובה לכל היתושים הגשימו יתושים מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט דוש מות, הכריז עלינו השמדה אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה שבע בערב בביתו של מר זילברמן נפגשים ליד האוזן השמאלית והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בכורכבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, גבירותיי ורבותיי המכוערים. שלום, שלום. עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש. תודה, תודה. כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן... בסדר, דבר בחופשיות. דבר בחופשיות. אתם באמת מכוערים. תודה רבה. תודה רבה, באמת תודה. מכוערים זה לא מילה. תודה, באמת תודה. פשוט צבעה. טוב, תראה, משתדלים, כן. מיד רואים. זה לא הולך ברגל, הכיעור. זה פשוט קשה להסתכל עליכם. תודה. תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת. אתם ממש מגעילים. כולם אומרים את זה. אני מצער לעצמי. וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים. לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי. תודה, תודה על העידוד. אוי, יוני איזה סלאב. אפרופו לאו, שלך מלא קשקשים. זה שלו. אנחנו מתחלפים. וכן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים? מה זאת אומרת? אנחנו לא שרים. מה אתם עושים? אנחנו מכוערים. אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד. אין לנו עתיד. תחעתים מאחורינו. ומה בהווה? אנחנו עושים רשימה לכנסת. איך אתם קוראים לרשימה? מפלגת המכוערים המאוחדת. ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות? כן, מאה אחוז, מאה אחוז. אנחנו עושים מערכים העקומים. חדשות מן המצעד העולמי. לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה. מוסקבה, המנדולין המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה. ישראל! את רוצה לנסות תחליף לקפה? משהו שונה מקפה? משהו שלא יזכיר לך קפה. איכלי והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה. הלו! כבר הבוקר שותים תה, יא מי, מי הם פה? אני פה, סגרו לי את מים. למי עליי לפנות? יסטר בר לא, לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר שש יסטר קלוס זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה אסטר קה אסטר קה אבל היא בחופש, היא בהיריון אז שלחו אותי אצל דוקטור פינקלשטיין לא, לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין מה כתוב פה? לך מפה תלך מפה. טוב תעזרו לי! אין לי זמן. לא, אין לי זמן, עכשיו 11. 12. יאללה, 11. 12. יאללה, חייאת אבוי, זה שעון מים, זה 11. 12 וחמישה. אלען אבו? אבו, אבו.